А він уже перший стоїть, біля воріт. Діти дивляться на хату, на дим над хатою, втягують носами повітря, принюхуються. І в їхніх головах снуються марення з догади. Лебонь голова пече хліб. Варениками пахне сиром. Коржики з медом і маком. Там пушки, пироги з квасолею. Чому ж не відчиняються двері? Чому? Чому головиха не вийде і не винесе гостинців? Може, вона їх не бачить у вікно? І дехтось дітей зводиться, ходить туди-сюди, розмахує руками, а очі з хати не зводить, бо що, коли зараз відчиняться двері? Бо що, коли головиха винесе? Чи по скипці хліба, чи по варенику, чи по коржику. О, тоді треба не спізнитися. Та ніхто не виходить, ніхто не виносить. Уже й дим над коменом не в'ється. Може, тепер? Нема, нема. Діти починають розходитись, лише малий Юрко зустається. Бо він терплячий і хитрий. Бо він знає, чому головиха не вийшла з хати і не почастувала хлібом. Бо їх так багато зібралось на шляху ціла ватага, ну хіба ж на всіх настарчиш? А тепер усі порозходились, застався лише він один. А хіба йому одному багато треба? Йому лише кусничок, лише пучечку, лише дрібку, щоб покласти в рот, щоб відчути і запах, і смак хліба. Нарешті відчиняються двері, і від несподіванки йому подих перехоплює, і він аж навшпиньки зводиться, і рот йому розтуляється. Головиха! Головиха у білому веселому плацці, квіточки блакитні у зеленому лисячку. Світле волосся розкуйовдалось над розпашилим чолом. Рум'янці полагкотять на щоках а червоні губи так і сміються, показуючи скрізь зуби. Це вона йому відчинила двері. Це вона йому усміхається. І Юрко йде назустріч до воріт і теж усміхається радісно. Головиха стає на ганку, залізної балії, яку тримає в руках поперед себе, вихлюпує помиї під куш бузку, а мильна біла піна похириться на гіллі і долунею поправивши розмаяне над чолом волосся, зникає на ганку, і двері зачиняються. Оторопівши, малий Юрко понад силу ковтає давкий клубок в сухому горлі, та й стискаючи кулачки, ледь не плачучий дегеть, слідом за дитячою ватагою та буном, що десь неподалік чується. Ось співає хтось, Щебече дівочий голос. Ой, горе ті чайці, чайці небозі, Що вивела малих діток прибитій дорозі. Співає зовсім близько, За вишнями у бічній вулиці. Бинди майнули голубі, Червоні, зелені у волосі, Вишита блузка цвіте узорами, та це ж Галя, музика. Ходимо сюди, манить патцем. Чого, супиться Юрко? Ти ж мій синок, де ти загубився? Дитина моя. І Юрко навтікачав від цієї чи то блаженної, чи то божевільної, що ходить по селу та всіх лякає, коли не піснями своїми, то балачками. Дитячий табун Ватага Сіріє біля обійця баби Химки. Чи не кожна сюди заходила, якщо не тиждень тому, то два-три тижні тому. Добрішої і ласкавішої баби в їхньому селі нема. Щось-та знайте, щось-та вділить. Хай-то варена картоплина, хай-то сушена торішня грушка, що десь в коморі загубилась і знайшлась. Тепер вони всі йдуть в гості до баби Химки. Баба Химка лежить на топчані заплющеними очима. Руки склала на грудях.